Аудіокниги українською від студії Калідор. Отож, шановні слухачі, сьогодні ми з вами, Із з всіми підписниками студії Калідор знову мандруємо світом чарівної країни нарнії, розділ 6 Дикі північні землі. Наступного дня, десь о дев'ятій годині ранку, можна було побачити, як три самотні фігурки повільно, мілиною та по камінчиках перебиралися на північний берег ріки Кам'янки. То був скоріш шумливий мілководний ручая, ніж справжня ріка. Навіть маленький джил вода жодного разу не сягнула вище колін. Кроків за п'ятдесят від води берег круто біг вгору а подекуди навіть виднілися голі скелі. «Гадаю, нам туди!» Бякліт тицнув ліворуч в бік заходу. Туди, де річка, взявши початок десь у болотах, бігла дном на глибокої ущелини. Та просто квак похитав головою. «Валетні саме там і мешкають по краях цієї ущелини», промовив він. Вона для них, мов для нас, вулиця. Вони нерідко нею прогулюються. Краще нам іти прямо, навіть якщо доведеться для цього лізти гору. Так вони й вчинили. Знайшли місце для підйому, яке на вигляд здалося більш положистим, і уже хвилин за десять, важко дихаючи, стояли на горі, тужливо споглядаючи долини Нарнії вдалині. Невдовзі вони попрямували на північ. Попереду, куди не кинь оком, простягалася поросла вересом пустеля. Ліворуч земля здавалася іще більш кам'янистою, і Джил подумала, що десь, ймовірно, там обривається ущелина, В той бік їй навіть і дивитися не кортіло. Тож троє мандрівників рушили вперед. Стояв ясний зимовий день, і йти пружною землею було зовсім неважко, але що далі вони просувалися на північ, то сильніше їх охоплювало відчуття самотності. Зрідка над їх головами пролітав одинокий яструб бабуш голосила чайка, тільки від того ставало іще самотніше. Коли о півдні вони зупинилися перепочити і напитися із заглиблення у ручаї, Джилл трохи підбадьорилася і сказала, що врешті-решт пригода, можливо, і буде їй до смаку. «Пригоди ще й не починалися», – похмуро зауважив простоквак. «Вирушати знову у дорогу після першого відпочинку, то немов сідати за парту після перерви, або у потяг після пересадки. Відчувається уже не так, як до того. Щойно наші мандрівники пішли далі, як Джил помітила, що скелястий край ущелини, немов наблизився, а скелі тепер здавалися якимись іншими. Вони стирчали вертикально, немов стовпи або, може, невисокі кам'яні вежі чудернацької форми. «Імовірно, – подумала Джил, – усі ці оповідки про велетнів виникають саме завдяки цим дивовижним скелям. У сутінках їх, напевно, легко сплутати із велетнями. Погляньте лише он на того. Ого-го, який! А ота каменюка згори, точнісінько як голова. Трохи завелика для тулуба, але на те вони й велетні, аби скидатися на чудовиськ. Ось і каменюка. Кущі якісь по краях, верес чи, може, пташині гнізда, вони точнісінько, як волосся та борода. А онде ті виступи із боків вуха. Вони, звичайно, страшенно великі, але у велетня такій мають бути, немов слонячі. А ось там. А -а -а -а -а! У джил захолола кров у жилах. Кам'яна скеля заворушилася. Той був справжній велетень. Помилки бути не могло. Дівчинка бачила, як він повернув голову. Вона навіть встигла розгледіти його дурнувате, здоровенне і щокасте обличчя. Інші кам'яні вежі також виявилися велетнями, усі до єдиної. І було їх доволі багато, десь сорок-п'ятдесят. Вони вишикувалися у рядок, Лікоть до ліктя уздовж ущелени, а ногами стояли на дні. Ліктями ж вони спиралися на краєчок. Подібне, іноді можна спостерігати погоджого ранку, коли деякі чоловіки, ліньков'яті чолов'яги, після сніданку виходять постояти на вулицю, спершись від лінощів на стіну. «Ідіть прямо!» – прошепотів трясогус – котрій також запримітив велетнів. «Не дивіться на них! І що б не сталося, не вздумайте тікати, бо вони одразу ж кинуться на вздогін!» Трійця просувалася вперед, роблячи вигляд, ніби не бачить велетнів. Мандрівники почувалися так, ніби проходили повз ворота із написом «Обережно злий пес!» Тільки їм, було значно моторошніше. Велетнів було не лічено. Десятки. Здавалося, можливо, і сотні. Вони не видавалися злими чи навіть зацікавленими. Певно, вони навіть не помітили мандрівників. Але тут... Взжж, взжж. Щось велике та важке шугонуло над їх головами і з оглушливим гуркотом за 20 кроків попереду на землю впав велетенський кругляк, а за мить – гуп, гуп, І ще один впав кроків за двадцять позаду. «Це вони в нас кидаються?» – перелякався Бяклі. «Ні», – озвався Трясогуз. «Краще б у нас було б безпечніше, але вони ціляться он туди, у те нагромадження каміння праворуч. Але знаєте...» Вони в нього ні за що не влучать, з них ні кидальники. Коли погода стоїть ладна, вони завжди вранці кидаються камінням. Це єдина гра, яку вони в змозі опанувати. Ох, і натерпілася ж наша трійця страху. Ланцюгу велетнів, здавалося, не було краю і кінця. І вони невтомно ж бурляли і кидали величезні камені, деякі з яких з оглушливим гуркотом падали зовсім поруч. Навіть попри смертельну небезпеку, одного їхнього вигляду було достатньо, аби злякатися не на жарт. Джил ховала обличчя, намагаючись не дивитися у той бік. Так тривало хвилин за двадцять п'ять. А потім, здається, велетні почали сварку. Жбурлятися камінням вони припинили, та все ж не дуже приємно, коли зовсім поряд, всього за якісь дві тисячі кроків сваряться велети. Вони лаяли одне одного довгими і незрозумілими словами, такими довгими, що кожне було мало не на двадцять складів. Вони скаженіли, душилися словами, навіть підстрибували на місці від люті, і від кожного такого стрибка – Земля під ногами здригалася, наче десь поблизу розірвалася бомба. Вони бухкали одне одного по голові величезними неоковирними кам'яними молотами. Але черепи у них були такими непробивними, що молоти відскакували від голів велетнів. А той із них, хто бив, впускав молот і відразу ж завивав від болю, тому що молотом прибивав собі пальці. Але з дурощів своїх за хвилину він починав усе спочатку. Зрештою, десь за годину велетні вже були такі побиті і знесилені, що посідали на землю і залилися гіркими сльозами. Це було неабияк на руку нашим мандрівникам. Коли велети вмостилися на дні ущелини, їхні голови пропали з очей, але навіть відійшовши на добру милю від того місця, Джил все ще чула їхнє виття, схлипування і рюмсання, немов то були нездоровенні величезні вилети, а якісь кволі немовлята. Цієї ночі мандрівники задрімали на сирій землі. Отак трясогуз заходився вчити дітей спати спиною до спини. Так легше зберігати тепло. А по-друге, можна вкриватися обома ковдрами. Але все одно було дуже холодно, а земля під боками була тверда й камениста. Просто квак на томність порадив їм подумати про те, як холодно буде їм тоді, коли вони зайдуть ще далі на північ. Він гадав, що то їх втішить, але помилився. Від цієї думки діти анітрохи трохи не підбадьорилися. Багато днів ішли мандрівники непривітними землями Вереселії. Харчувалися переважно польовими птахами, на яких полювали Юстас із Трясогузом. Звісно, що то були нерозумні птахи. Окіст, що взяли його з собою, намагалися не чіпати. Економили. Джилл? Неабияк заздрила Юстасу, що міг так вправно стріляти. Цьому він навчився у мандрах із королем Каспіаном. Устинна місцевість, якою вони йшли, була помережена незчисленними джерельцями і струмками, тож води мандрівникам вистачало. Люсі думалось, що коли у книгах пишуть про життя мисливців, то ніколи не згадують, що-то за довгий, брудний і важкий труд патрати птахів і як від нього холодіють пальці. На щастя, велетні їм на шляху майже не зустрічалися. Щоправда, їх якось помітив один, але він тільки розреготався і потупцяв кудись у своїх справах. Десь на десятий день мандрів місцевість навкруги змінилася, і наші мандрівники вийшли до північного краю земель. Перед ними лежав довгий, крутий схил, за яким розгорталися зовсім інші і ще менш привітні землі. Біля підніжжя схилу проглядалися обриси скель, за якими простягалася країна високих гір, темних прірв і кам'янистих долин та ущелин таких глибоких і вузьких, що й дна в них не вгледиш. А на дні тих ущелин, десь глибоко-глибоко внизу, гриміли буйні ріки, котрі зривалися чорними водоспадами зі страшенної висоти. І, звичайно ж, саме Трясогуз відразу звернув увагу дітей на сніг, який виблискував на верхівках гір. «Не здивуюся, коли виявиться, що на північному схилі його набагато більше», – додав він. Мандрівники немало часу змарнували, поки нарешті дісталися підніжжя схилу. Там, зазирнувши вниз в ущелину, побачили річку, яка текла дном із заходу на схід. Русло її пролягало поміж двох скель. Вода була такою темною, що крізь неї не проходило світло. Чимало порогів та водоспадів перерізали її потік, а від могутнього гуркоту води під ногами подорожніх дрижала земля. Лихо не без добра, задумливо зауважив Тресогуз. Якщо позламуємо собі шиї під час підйому, то в річці точно не потонемо. А то що таке? несподівано запитав Беклі, вказуючи ліворуч вгору за течією. Усі перевели погляд у той бік і побачили те, на що менш за все сподівалися. Міст! Та ще який міст! Велетенська арка в один вигин, яка простяглася поміж верхівками скель. Найвища точка мосту здіймалася так само високо над верхівками скель, як маківка собору святого Павла височіє над вулицями. «Ви подивіться лише!» «То має бути міст велетів!» – вигукнула Джил. «Більше схоже на роботу якогось чаклуна!» – із сумнібом промовив Трясогус. «У таких місцях тільки й чекаєш на чудеса та чародійства. Я гадаю, то пастка. Тільки, но ми ступимо на нього, він одразу ж розтане у нас під ногами, мов туман!» но ти й гар!» осмикнув його Бяклі. Чому ж це він не може бути справжнім звичайним мостом? Тобто ти справді вважаєш, що велетням стало б розуму збудувати щось подібне? скептично зауважив Трясогус. Але ж, але ж його могли збудувати інші велетні, втрутилася Джилл. Наприклад, ті, які жили сотні років тому. Вони були набагато розумніші за теперішніх, то могли бути ті самі велетні, які звели місто, котре ми шукаємо. Тоді це буде означати, що ми на правильному шляху, і старовинний міст веде нас до міста. «Геніальна думка, Пол!» – зрадів її підтримці Бяклі. «Так воно й має бути. Ходімо!» Тож усі розвернулися і попрямували до мосту. Варто їм було підійти ближче – як вони переконалися, він був справжнім справжнісіньким, збудований із величезних кам'яних плит, кожна із яких була завбільшки і збрили стовхенджу. Попри те, що із віком вони потріскалися, а подекуди й зовсім покришилися, видно було, над брилами працювали вправні каменарі. На балюстраді лишилися сліди витонченої різьби, дещо понівечені часом обличчя і статури велетнів, мінотаврів, морських чудовиськ, гігантських кальмарів, восьминогів і обриси страхітливих богів. Трясогус неохоче й недовірливо, а все ж погодився йти з дітьми. Довгим та важким було це сходження. Арка моста круто йшла вгору, у багатьох місцях – Кам'яні брили повипадали, і там взяли широченні провалля, крізь які далеко-далеко внизу виднілася пінява вода ріки. Одного разу під аркою, під самісінькими їхніми ногами, пролетів орел. Що вище вони підіймалися, то холодніше ставало навкруги. Шалений вітер мало не збивав їх з ніг, і здавалося, що весь сміт здригається від його могутніх поривів. Нарешті мандрівники дісталися з середини мосту. Вони побачили протилежний берег ріки, де, як їм здалося, пролягала уже знайома їм стара збудована велетнями дорога, яка вела вдалечінь кудись у гори. Бо декуди каменів у бруку не вистачало, а поміж інших каменюк попроростали острівки зеленої трави. Цією дорогою на зустріч по мчали двоє вершників. Обидва були звичайного людського зросту. «Не зупиняйтеся! Ідіть вперед!» – попередив дітей просто квак. «У цих краях можна зустріти як друга, так і ворога, але не можна показувати нікому, що ми їх боїмося». Коли мандрівники дісталися кінця мосту і ступили на порослий травою берег, вершники були уже зовсім поруч. Один із них, лицар, у латах з голови до ніг та з опущеним забралом вбраний був у все чорне, сидів верхи на вороному коні. На чорному щиті не було герба, а на вістрі списа не майорів жоден стяг. Іншим вершником... Виявилася жінка. Білий кінь під нею був таким гарним, що хотілося його поцілувати у писок та пригостити цукром. Але сама жінка, вона сиділа у дамському сідлі, вдягнена у довге сліпуче-зелене вбрання, яке маяло на вітру. Вона була іще гарнішою. «Вітаю вас, друзі!» – голосно сказала вона, чудово вимовляючи літеру «Р», і голос її пролунав, мов солодкий пташиний спів. «Серед вас я бачу юні обличчя, яким не місце у цьому суворому краю». «Може, і так, пані», – коротко й насторожено обізвався трясогус. «Ми, ми шукаємо зруйноване місто велетнів», – пояснила Джил. «Зруйноване місто?» – здивувалася пані. «Дивне місце ви шукаєте. І що ж ви робитимете, як його знайдете?» «Ми повинні...» – почала Болоджил, але її перебив простоквак. «Прошу нас вибачити, пані, але ми не знайомі ані з вами, ані з вашим супутником. Певно, він не дуже говіркий, чи не так?» Тож, сподіваю, ви не образитеся, якщо ми не станемо обговорювати наші справи із незнайомцями. До того ж, здається, збирається на дощ». Пані розсміялася. Сміх її був ніжний та мелодійний. Прекраснішого сміху годі було собі уявити. «Що ж, діти, – промовила вона, – і гідний вам трапився проводир». Гідний і мудрий, і я нітрохи не ображаюся на нього за його скритність. Мені нічого приховувати. Я не раз чула про місто велетні в Грандес Руїнос, але де його шукати, проте мені не зміг повідати жоден із перестрічних. Дорога ж, якою ви слідуєте, веде до міста та палацу Харфанг. Там мешкають добрі велетні, що своєю незлобливістю, вічливістю, стриманістю і тактовністю дуже відрізняються від своїх дурних, злих, диких та неприборканих родичів із Вересилії. відрізняються, немов небо і земля. Можливо, у палаці вам вдасться щось дізнатися про те місто, а можливо і ні. Та в будь-якому разі. Там на вас чекають привітні господарі та затишна оселя. Було б розумно у них перезимувати, але, якщо не бажаєте, лишіться хоча б на декілька днів. Погостюйте, відпочиньте, зберіться із силами. Там на вас чекає гаряча ванна, свіжа постіль і привітне вогнище, а не аби які страви, солодощі та напої будуть вам до смаку, «Чотири рази на день!» «Оце так діла!» – вигукнув Б'яклі. «Уявіть лише! Знову опинитися на м'якенькому ліжку!» «І скупатися у гарячій воді!» – підхопила його джил. «Вважаєте, вони нас прихистять? Але ми для них зовсім чужинці!» «Скажіть їм лише, що пані в зеленому передає їм вітання» і посилає їм двох милих дітей із південних земель до свята осені. «О, дякуємо! Щиро дякуємо!» – в один голос вигукнули діти. «Але пам'ятайте, у який би день ви не дісталися дверей палацу, стукати треба зрання, тому що ворота замикають за кілька годин після полудня і зазвичай ми замку…» Як би хто сильно не стукав, дверей йому не відчинять. І сяючими очима діти ще раз подякували пані. Та у відповідь помахала їм рукою. Простоквак скинув свій гостроверхий капелюх і стримано вклонився. Потім пані та її мовчазний супутник скомандували своїм коням, і вони, дзвінко стукаючи копитами по каменях, попрямували мостом вгору. «Що ж», – задумливо промовив Трясоус, – «багато я віддав би за те, аби дізнатися, звідки й куди вона прямує. Чи не дивно зустріти таку пані у дикому краю велетів? Ох, не до добра, не до добра це, побачте!» Та що ти знову скис? Знов ти за своє, обурився бяклі. Як на мене, то вона просто дивовижна. А як подумаю про теплу кімнату і гарячу їжу, сподіваюся, ти лишилося недовго. Згодна, рішуче підтримала його джил. А яка на ній розкішна сукня, а коник який, просто диво. Байдуже, не вгамовувався простоквак. «Непогано було б розпізнати про неї якомога більше!» «Мені кортіло її розпитати», – зізналася дівчинка. «Але я не наважилася. Та як я могла це зробити? Ти ж не дозволив ані слова про нас розповісти!» «Джил має рацію», – підтакнув Бяклі. «І чому тільки ти поводився так нелюб'язно і стримано? Вони що тобі, не сподобались?» «Вони?» перепитав Простоквак. «Хто вони? Я бачив лише пані...» «Як? А лицаря?» – здивувалася Джил. «Якого лицаря? Я бачив тільки овладунки», – зізнався Трясогус. «Чому він весь час мовчав?» «Мабуть, він сором'язливий», – припустила Джил. «Або, може, до всього байдужий». І йому б тільки дивитися на неї та тішитися її ніжним голосом. Певно, якби я була лицарем, я б так і поводилася. А мені от цікаво дізнатися, кого ти побачиш, якщо піднімеш забороло, зауважив трясогуз. Ай, верзешка на що? не втримався бяклі. Ти ж бачив його обладунки. Ну хто їх може на себе натягти, як не людина? «А як щодо скелета?» – лячно мовив просто Квак. І трохи поміркувавши, додав. «Або взагалі ніхто. Я маю на увазі, ніхто із тих, кого можна побачити. Хтось невидимий». «Годі на страхати, трясогузе!» – здригнулася Джил. «Знову ти вигадуєш якісь жахи. Звідки тільки беруться вони у твоїй голові?» «Не звертай на нього уваги!» – вигукнув Б'яклі. «Він завжди чекає на найгірше, але завжди помиляється. Краще поміскуємо, як нам швидше дістатися до доброзичних велетнів і до палацу Харфанг. Хотів би я знати, чи далеко нам іще йти». Суперечка їхня мало не обернулася першою із тих суточок, які передрікав Трясогус. Не те, щоб Джилл і Беклі не сперечалися до того, але тепер у них почалися дійсно важкі непорозуміння. Трясогус рішуче відмовлявся йти до Харфанга. За його словами, мало того, що йому не зрозуміло було, що мається на увазі під «добрими велетнями», так ще й Аслан жодним словом не прохопився про те, аби шукати притулку у велетнів чи то добрих, чи якихось інших. Але діти, які промерзли від холодного вітру і дощу, снідали ходючими дикими птахами, засмаженими на похідному вогнищі, а спали на твердій вогкій землі, трясогуза й чути не хотіли. Вони твердо намірилися йти до добрих велетнів. Врешті-решт трясогузові довелося поступитися – але тільки за однієї умови. Він змусив дітей пообіцяти, що без його дозволу вони ані словом не обмовляться, ані про те, що прийшли із Нарнії, ані про те, що шукають зниклого принца Реліана. Діти дали йому обіцянку, і всі вирушили далі. Після зустрічі із таємничою пані іти стало зовсім важко. І було на те дві обставини. По-перше, місцевість раптом стала зовсім непрохідною. Шлях пролягав нескінченними вузькими ущелинами, що наскрізь продувалися немилосердним північним вітром, який щораз дмухав мандрівникам просто в обличчя. Не було із чого розвести вогнище, ні де було сховатися від вітру й негоди, навкруги, не було жодної затишної ущелини на кшталт тих, які були на пустищі. Земля була кам'яниста, відходіння по ній боліли ноги, а зранку після ночівлі ломило все тіло. По-друге, які б у пані не були наміри, а її розповідь про палац Харфанг мала дуже згубний вплив на дітей. Тепер... Вони тільки й могли думати, що про теплу постіль, гарячу ванну, смачну їжу і про те, як гарно буде знову мати дах над головою. Тепер вони ледь-ледь згадували про Аслана та зниклого принца у своїх розмовах, Джил більше не повторювала знаки вранці і ввечері. Спершу вона проговорювала сама до себе. «Я така зморена, потім їх повчу». Та невдовзі забула не тільки повторювати, а навіть думати про них. Здавалося б, думка про близький відпочинок у затишному палаці мало би підбадюрити дітей і дати їм наснаги, але вийшло навпаки. Від жалю до себе діти стали зовсім похмурими, образливими і дратівливими. Вони до того ж ображалися не тільки одне на одного – а й на нещасного трясогуза. Та нарешті одного дня вони добрили до місця, де круті скелі, що стискали всю долину, закінчувалися, а замість них пролягали пологі схили, що були порослі хвойним лісом. Придивившись, мандрівники зрозуміли, гори лишилися позаду, перед ними – розкинулася безлюдна кам'яниста рівнина. За нею, далеко-далеко попереду, виднілися засніжені гірські вершини. А посеред цієї рівнини, просто в них перед очима, виростав невеликий пагорб із пласкою верхівкою. «Дивіться, дивіться!» – несподівано загукала Джил, вказуючи кудись вгору. Усі побачили вогні, які зірками зяли на темному полотні гір, пробиваючись скрізь надвечірню напівтемряву. Ті вогні! То були не зорі, не вогнища. То були яскраві вогники освітлених вікон. Якщо вам ніколи не доводилося мандрувати дикими безлюдними краями день у день, тиждень у тиждень, то навряд чи ви зрозумієте, які почуття охопили у ту мить, Всіх трьох мандрівників. «Харфанг!» – заволали діти, захлинаючись від радісного хвилювання. «Харфанг!» – похмуро повторив трясогус. І відразу ж змінився у голосі. «Дивіться! Гуси! Дикі гуси!» Миттю він зірвав із плеча лук і випустив стрілу, якою збив здоровенного гладкого гусака. І статися до палацу у той день все одно вже було неможливо. Тому мандрівники розпалили вогнище і зготували собі добру вечерю. Їм було тепло, затишно, а цього не траплялося вже давненько. А ось коли вогнище згасло, їх охопив жахливий холод. Та такий, що прокинувшись вранці, вони побачили, як їх ковдри... «Закоцюбли на морозі!» «Нічого!» – вигукнула Джил, пританцьовуючи на місці, аби зігрітися. У «Уже сьогодні на нас чекає гаряча ванна!» «Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали черговий розділ книги «Срібний трон» із циклу «Хроніки Нарнії». Щиро сподіваюся, що вам...» Цікаві пригоди наших героїв. Напишіть, будь ласка, у коментарях, поставте вподобайку і підпишіться на цей канал. На сьогодні все. Почуємося, друзі, в наступній частині. Не спинятися ж нам на середині.